Назва «мальва» – латинського походження. В багатьох країнах Середземномор'я, Балкан, Малої Азії ця назва досі існує саме в такій формі. Назва «рожа» – пізнішого походження, вірогідно запозичена з німецької мови. В Україні цю квітку ще називають «калачиком» за формою плодів, схожих на калачі. Мальви в Україні ростуть і в дикому вигляді, в лісах, лісосмугах, на узбіччях доріг. Вони мають білий або блідорожевий колір. Іноді використовуються як кормові рослини. Відваром дикої мальви лікують бронхіти, кашлять, роблять примочки. З культурних мальв темного кольору робили природні барвники. Майже біля кожної хати завжди знаходилося місце і для пахущих яскравих чорнобривців, жовтогарячих нагідок, червоної рути, барвінку і любистку, м'яти і матіоли. Не передічити нині всіх назв квітів, які прикрашають життя сучасного українця, виведено багато нових сортів рослин, які увійшли в побут і звичаї народу. Проте магічну силу мають ті, що здавна прижилися в народі як священні рослини. Так вважається, що червону руту, барвінок і любисток садять дівчата, щоб бути завжди коханими і бажаними, а молодиці, щоб була міцною родиною. Півники оберігають від нечистої сили, бо півень, від якого походить назва квітки, завжди виступає речівником, від його співу зникає Таким же оберегом є мак. Його насіння освячене на свято маковеє. Обсипають садибу, людей і худобу. Мак вважається добрим лікарським засобом від безсоння, виразки шлунку. Традиційні коржі з маком люблять усі. Проте нині не часто вдається виростити цю корисну рослину, яка здавна була традиційною для українців нечасто й знайдеш булочок чи печива з маком. Так звана боротьба з наркоманією стала причиною майже повного винищення маку на городах і у квітниках. Хоча й каже народна мудрість, сім літ мак не родив, а голоду не робив. Проте шкода, що зникає давня традиція. Мак вплітають у віночки дівчата, вишивають на сорочках та рушниках. А от будяки та кропива завжди вважалися сховищем нечистої сили, хоча відомі лікувальні властивості будяка у випадку захворювання – печінки, а кропиви – шлунгу. Кропиву також вживають як кровоспинний і вітамінний засіб. Як обереги використовувалися також інші рослини. Відомо, що від русалок боронилися полином, часником, а чаклунів та уперів – на терновому вогні. Дуже давнім звичаєм українців є топтання рясту навесні, що означає просити у Бога життя і здоров'я. В Україні близько семи видів цієї рослини, але найпоширенішим, мабуть, є той, що має латинську назву «Стіла бифолія». Українська наукова назва рясту «Проліска дволиста». Це дволиста рослина, Шестипелюстковими блакитними квітками, зібраними у китички. У корені ряст має цибулинку. За традицією, коли вперше навесні побачиш ряст, треба зірвати його, кинути під ноги, потоптати, примовляючи топчу, топчу ряст, бог здоров'я дасть. Або топчу ряст, дай Боже діждати і на той рік топтати. Магічними функціями народ наділяв чебрець. Українське євшанзілля. Для українця саме ця рослина є символом батьківщини. Її брали з собою, від'їжджаючи на чужину, як згадку про рідний край. Чебрець був однією з трав, які застосовувалися в богослужінні ще за Трипільської доби. Збереглися знайдені археологами найдавніші керамічні курильниці, які були прототипом кадильниць з якими на ранніх етапах боролися християнські священники. Згодом церква змушена була визнати цей ритуал і прийняла язичницьке кадило для свого богослужного ритуалу. Трава чебрецю має надзвичайно ароматичний запах, який здатна зберігати довгий час, навіть висушена. Вона при спалюванні дає ніжні пахощі степу.